нову проблему. Цей загадковий Попов за ті місяці, що я його знав, завжди уявлявся мені таким собі добрим ярмарковим дядьком, який тримає на дні свого воза цілий міг несподіваних дарунків і час від часу розв'язує той міг, щоб показати те чи інше, зацікавити, привабити, набити собі ціну. Так було ще при американцях, коли Попов, малочи не на честь мого приїзду на Рейн, видав нам таємницю гітлерівського вченого ракетника, так сталося і цього разу після ганебного провалу з дружиною Академіка Лисенка. Так то, ну, виждавши кілька днів після цієї історії, попов, коли ми поверталися з польського табору, наша селекційна робота тривала там далі, похмикуючи і попирхуючи, сказав ніби між іншим, «В мене є дані, що в Овереті переховується кілька родин радянських громадян». «Там, на околиці містечка, ще гітлерівці поставили барак для іноземних робочих, от вони саме в ньому». «Звідки такі відомості?» – поцікавився я. «Таємниця Мадридського двору. Попов? крутійствуй, гукнув я. «Коли я скажу, що маю відомості від німецьких антифашистів, це тебе вдовольнить?» «Припустимо, але чому ти не сказав про це Козуріну?» «Бо я не люблю дрестунів. Ти, мабуть, забув» що я з донських козаків. Та я не забув, а тільки весь час думаю, яка коняка витримає на своїм хребті таку тушу, як у тебе. А ваш Тарас Бульба який був? Тарас Бульба – це гіпербола, а ти – живий чоловік. Та гаразд. Що ти пропонуєш цим оверетом? Завтра в досвіта підскочити туди, взявши Мерседес Бенц з автоматниками зябріва і подивитися, що воно і як. А якщо до Козуріна? Зробимо йому сюрприз. Загалом кажучи, я жив не для того, щоб робити сюрпризи Козуріну, та існував же, крім Козуріна, і обов'язок, а свої обов'язки я звик виконувати. До Оверату ми прибули ще до сходу сонця. Теплий вересневий дощик кропив нам дорогу, снував сиве павутиння у вузьких вуличках Оверата, сон на над самотнім дерев'яним будуванням на околиці містечки. Варак був гітлерівський стандарт, кам'яний підморок, дерев'яні панелі, покрівля з долю, акуратно закріпленого дерев'яними брусками, три кам'яні східці дохідних дверей, довгий коридор, у бабіч двері до кімнат. Автоматники узябрява я розставив під вікнами. Ми з поповим пішли на штурм вхідних дверей. Штурмувати не було чого, двері виявилися незамкнені. Може, тут нікого немає? Трохи розчаровано поглянув я на Попова. Але Попов уже не довольнявся навіть роллю доброго дядечка з міхом подарунків. Тепер він виступав у ролі фокусника, в якого з порожнього рукава виростає рука. Він рішуче ступнув до перших дверей у коридорі і стукнув разів додге. Герайн, почулося зсередини. Німецькою мовою означало увійти. Але німецьке слово ще нічого не означало, його міг промовити будь-хто, адже ми в Німеччині, а не де інде. Ми війшли опецькувати в волохатій сукняній формі попов і чорноземний капітан сміян, голова до неба, руки й ноги так, як треба. Кімнатка виявилася невеличкою, тому точніше було б сказати, ми не війшли, а впхалися в неї. Гузеньке солдатське ліжко, заправлене сірою казенною ковдрою, під вікном мініатюрний столик. Біля нього стілець. На стільці німецький оберлейтенант у в новісінькому офіцерському френчі з планками бойових нагород, в типових гітлерівських колючих галєфе з шкіряними елеями, у високих офіцерських чоботях типовий німецький офіцер. А все звичне, все як треба, навіть офіцерський вишкіл, ось він. Господар кімнати ввічливо підвівся нам на Хрипкуватим баритоном відрекомендувався оберлейтенант Дремлер. Що він оберлейтенант, я бачив і так. А що він там Дремлер, Штемлер, Берегемблер, мені, як то кажуть, було до лампочки. Мені, та не Попову. Документи, загримів Попов. Документи, аус вайс, будь ласка, Розтебнуто верхню кишеню, видобуто сіру, як і мундир книжечку, розгорнуто перед нашими немилосердними очима. знов той саме обер лейтенант Дремлер Вольфганг Іоганн. Полк, дивізія, рід військ, фотографія